І підкликав Мілину пальцем. Вона нахилилася до нього і старішина прошепотів їй на вухо: "Ця книжка, моя дитино, називається ой, я у весь тремчу, вимовляючи її назву. Вона називається Історичне підґрунтя: затоки, витоки та сучасність. Гастрономічно-літературна монографія. Ось так, донечко." і старішина знову скрушно зітхнув. «Ну, то готуйте птаху!» – вигукнула, не вірячи своїм вухам, Мілина. «Завтра ввечері зустрічаємося біля залізниці, я віддаю вам вашу мрію, а ви мені свою полонянку!» «Не жартуй так, донечко! Не можна з такими речами жартувати!» – сказав старішина. А Мілина вибігла вихором з його хатини, і замить повернулася, несучи гастрономічно-літературну монографію. Бідолашний Старішина тут таки впав непритомний. З самого ранку Мілина побудила всіх у дорогу. нещасний автомобіль продовжив долати бездоріжжя джунглів, і ось надвечір вони добулися до залізниці. А там, на Мілину, чекав небо який сюрприз. Старішина, знервований, блідий, спітніли від хвилювання, окрім птахи, привіз ще з двадцять величезних скринь золота, а до них ще й п'ятеро слонів, щоб перевозити все добро. Мілина спробувала відмовитися від усього цього, але старійшина тремтячим від хвилювання голосом сказав Дитино, навіть не смій говорити такого. Я ж ніби не жив досі, а тепер, тепер житиму, якщо не помру від щастя, що прочитаю цю книжечку. Тож, попрощавшись з добрим і пристрасним до читання старішиною і каму-тейбом, мілена Цицилія з синами і щойно звільнена щаслива Ванда вирушили на слонах туди, де їх чекали з нетерпінням. Додому. Вони прибули до містечка свіжого соняшного ранку. Все навколо блищало від роси і проміння. Люди тільки-но почали прокидатися. Слони гордо ступали бруківкою, несучи на своїх спинах людей, що врешті поверталися туди, де залишалися насправді цілісіньке життя. Ванда літала над містом і споглядала на суботу. Дерева внизу густошили стіли, і земля блищала від недавнього дощу. На дахах будинків нявчали коти, а голуби туркотіли, понадувавшись ніби морські їжаки. Ванда розгледіла в надовпі ще одну парочку голубів. Цицилія і Наркіз – Обійнявшись, поїдали солодку вату І не відривали одне від одного закоханих поглядів Бабця Земислава стояла неподаліки І намагалася зловити в чашечку тюльпана воду З фонтана лева, сірого як камінь Двоє чорнявих хлопчаків спостерігали за цим дійством І з кучерявого смоляного волосся стріпували світляки води на лавці у тіні бускового куща сиділи Флор і Касандра, спокійні, тихі і мовчали. Амілена тим часом стежила за дивно вбраним юнаком із зосередженим і милим обличчям, який сидів на порослому зеленим мохом камені під старим муром і малював стару церкву з перекошеним хрестом, яка, очевидно, в свою чергу була намальована його уявою. Плющ повз вужем по тріщинах між цеглинами, а тінь від гнучкого з довгими щупальцями і чіпкими пагонами куща падала на обличчя юнака і, заповзаючи в очі, виливалася з олівця на малюнок. Мілина зачаровано стежила за цим і відчувала, що зараз кудись подінеться. Реальний світ навколо неї почав тремтіти і розмиватися.